Мартин. «Може, і на тройцю потанцюємо, тільки не на Миколинім весілі. А ж, хлоп, підніжок пана Красовського, туди ж в рідню лізе. Вмейся попереду! Якби не в моїй хаті, їй наплював би Гервасієві в самісіньку пику за його хлопські речі. І він зо мною рівняється. Далеко!» От як приїде сьогодні з города наш жених, губернський секретар-регістратор. Тоді милості просю подивитися за кого, Боруля віддає свою дочку. Ха! Входи Палашка. Палашка, а чого це Гервасій і Матвій заходили? Гервасій свата нашу Марисю за свого Миколу, Палашка. «От і слава Богу! Я рада, що такого зятя мати буду. Поштивий, добрий, хазяйський син. Мартин. І хлоп. Ну, такий же, як і ми. Дурна. Сам ти, дурничо, лаєшся? Що ж ти маєш проти Миколи? Сліпа. Тьфу, це, мабуть, тобі повилазило. Глуха». Отже, їй Богу, вчеплюсь в чуприну, як будеш лаятись, Мартин набік. Чого доброго вчепиться, це буде не по-дворянськи. Не серця, палазю. скажи мені. Ти бачила ту бумагу, що Степан привіз? Бачила. І чула, що він читав в бумазі. Чого ти причепився до мене? Не балакай навтямки, кажи товком. Чи віддамо Марисю за Миколу? Не мороч мене. «Їло шість місяців, Герольдії, не сьогодні-завтра утвердять в дворянстві, а я дочку віддам за мужика? Що ж то я з глузду з'їхав чи як?» «Здається мені, що з'їхав. Не велиш ні мені, ні доці робить. Сам не робиш, понаймав наймитів, наймичок, хазяйство псується. Палазю. Дворянин одно, хлоп друге!» Може, ти цього не розумієш, то я тобі ясніше скажу. Сметана – одно, а кисле молоко – друге. О, розумієш?